Осип Турянський. Поза межами болю. Повість-поема. Картина з безодні. Присвячую моїй дружині і моєму синові. Переднє слово. Я і мої товариші впали жертвою жахливого злочину. Це був злочин, якого люди і природа допустилася на нас, і який нас приневолив стати злочинцями супроти духа людства. І судилося нам пройти за життя пекло, яке кинуло нас поза межі людського болю, Україну, божевілля і смерті. Тіні моїх товаришів являються мені у сній наяві. Бачу їхні обличчя живих трупів. Бачу, як біля розпука кладе їм на очі мозок сонячний серпанок привидів і божевілля. І як вони з радісними окликами, з усміхом щастя, занепадають у безодню небуття. І я лечу з ними у прірву. Я чудом остався між живими. Та все здається мені, що я, наче споза могили, дивлюся на вир життя, на дикий танок людських пристрастей і душевного озвіріння. І чую голоси з того світу, і почуваю себе чужим, самітнім, сиротою між людьми, із якими довелось мені жити тепер, на вигнанню. Моя душа відривається від життя, як осіній пожовклий листок від дерева, і лине далеко-далеко до моїх товаришів. Із тихим шелестом зітханням стелиться по землі і шукає їхньої могили, бо їм ніхто навіть могили не висипав. Тяжкі спільні терпіння з'єднали нерозривно наші душі, зробили нас братами, і в моїм серці плаче жаль і туга за ними. І згадую незабутнього товариша Василя Романишина. Друже мій, і ти вже не живеш. Твої кості біліють далеко серед синіх степів України. Осінній вітер б'є їх, Холодний дощ умиває їх, роса вранці сльозами паде на них. Ні, я не можу, і я не смію мовчати. І коли я мав силу будаю мільйонній частині зобразити людським словом їхні страждання і збудити в душі людини одну теплу сльозу з почуття до них, то я сповнив супроти них обов'язок їхнього брата і свідка їхнього болю і смерті. І скинув із душі тяжкий камінь, який мене давив. Хай моє скромне оповідання покладеться жалобним вінком квітів на їхню нікому незнану, богом і людьми забуту могилу. Хай наші спільні муки падуть прокльоном на старий світ, який ще досі тоне в морі крові і нікчемності. Хай ясна ідея, що в цім оповіданні промінням близька із цвинтарища і хаосу стихій, із безмежного болю і божевілля людей, розгориться полум'ям у душі молодого українського покоління і веде його все вище і вище на сонячний шлях волі і щастя великого українського народу і до вселюдського братерства і любові. І коли наша боротьба за волю така важка і кривава, то не падаймо ні на хвилю темряву розпуки – Бо через сльози і терпіння шлях веде до просвітління. Хто боровся з кутий тьмою, тому сонце мрія-мрій. Відень у вересні 1920-го. Осип Турянський. Поміж небом і землею облукають тисячі і тисячі тіней. Якби люди з далекого сонячного світу побачили ті тіні, а й впізнали в них своїх рідних, то збожеволіли б з розпуки. Але вони їх не побачать, бо ті тіні розвіваються як сонні мари в безодні буття, і ніхто навіть не знатиме, де й коли. Під ударом німецько-австрійського війська покинули серби свій край і забрали всіх бранців – 60 тисяч душ із собою та погнали їх на албанський шлях смерті – в албанських горах, нетрях, з холоду, голоду і душевного болю загинуло 45 тисяч бранців. По високому хребті албанських гір, завіяних снігом і морозом окутих, ідуть прочі тепер назустріч долі. Ідуть живі трупи людей по трупі природи. Чорні хмари закрили заздрісне сонце і блакить неба, і повисли над ними як велетенські чорні крила всесвітнього духа знищення. І спокійні ці хмари, як німа прокляття, непорушні, мов скелі, неублаганні, як доля, понуратьма хмар поклалася гробним каменем на замучені душі. Земля відсуралася їх. Вона кликнула їх у ті високі гори, між дикі строми й безвісті, де на кожному кроці чатує смерть. Відгородила себе від них густими хмарами мряки, яка висить по обох боках гірського хребта і схожа на розбурхане сіре море, що застигло і скам'яніло. Чорне море хмар на небі глядить на сіре море хмар над землею. А всередині між двома морями йдуть тіні по срібно-білому хребті гір. Вони наче висять між небом і землею, між життям і смертю. Гірський хребет розпустив могутні розколені пошарпані й нагі ребра, які місцями тонуть під ногами у уси землі, то знов виринають із неї і гинуть на край небі у чорних хмарах. І лежать на хмарах, мов скелет дивного великана, що руйнуючи життя і сам погиб. І біліють, мов, срібні острови серед сірого моря мряки, то чорніють стрімкими обривами скель над безоднями, то підносять гордо і грізно кам'яне чоло до хмар.